Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu ala rasulillah. Naredu i pridawani profesora al-Wadna Hussain Bashar is akhidat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala isha fil anbiya wal mursaleen, nabina Muhammadu alihi wa ajma'in, wabat. Assalamu alaikum. Assalamu mi smo rekli da ćemo ovaj puta govoriti o dijelima srca i šta smo mi to dužni sa tim organom to je srcem uraditi i koje i badite činiti. pa smo rekli e, da je srce najvažniji organ ono u što Allah Đelešanuhu gleda govorili smo ako se sjećate o iskrenosti i o ihlasu prošli put danas ćemo govoriti o drugom jednom dijelu srca a to je Jekin Jekin jel ima neko da nije čuo za riječ Jekin pa mu nije jasno šta je Jekin pa šta je to Jekin onda? Nije samo ubjeđenje. Hm. Čvrsto uvjerenje. Dobro, čvrsto uvjeđenje. Kažu naši učenjaci sljedeći. Jekin je. Znači, jekin je da srcem vjerujemo u gaj, isto kao što vjerujemo u ono što vidimo očima. Očima. Znači, isto kao što ja vas sada vidim ovdje i vi vidite mene, tako isto da vjerujemo i u džennet i džennem. To je jekin. Znači, to je jekin. Kaže učenjaci, suština jekina je da je to čvrsto ubjeđenje u ono što saznamo o nečemu i podrazumijeva dvoje. Znači, kad kažemo jekim u akidu, u našem vjerovanju, u našoj uvjeri, podrazumijeva dvije stvari. Prvo, podrazumijeva znanje koje se nalazi u srcu. I drugo, podrazumijeva da srce radi i pokreće se na osnovu tog znanja. Međutim, kažu naši učenjaci jekin, odnosno to čvrsto ubjeđenje nije nešto što je nedjeljivo i što se ne može podijeliti na više stepeni. I kažu nam da postoje tri stepena jekina. Znači jekin možemo, ili ljude u odnosu na jekin, znači to čvrsto ubjeđenje, možemo podijeliti u tri skupine. Ili na tri stepena. Pa koje je prvo? prvi stepen je ilmul ilmu ljekin ilmu ljekin jel čuo neko nekad za taj izraz ilmu ljekin dobro nema vezi ako niste čuli sad ćete čuti znači ilmu ljekin to je prvi stepen i najniži i on je uslao da bi čovjek bio vjernik i da bi ušuđen drugi stepen je aynu ljekin aynu el-jepin. Aynu to je sad već veći stepen, a kažu učenjaci, to znači da vidimo ono u što smo vjerovali već. Znači, kad dođemo na Ahiret i kad vidimo dženeti dženem, to će tad biti aynu el I treći stepen je haku el To je znači ono kad već možeš opipati ono što se čuo i što si vidio pa dođeš ti to osjetiš. To je kad se uđe već u dželbu. Znači ja sam pokušao nekako to da prevedem pa ću ja vama da približim to je upravo. Znači prvi ilmu lijepin to bio od prilike bio kao jekin znanje. Znači o znanju saznamo nešto i vjerujemo. I zato ga učenjaci definišu i kažu Ilmu ljekin, to je čvrsto vjerovanje bez imalo sumnje. I rekli smo da je uslov da bi čovjek bio vjevnik. I se u ajetu, u kojem Malašanom kaže, kella leuta'le mune ilmu ljekin. E, A ne, kad biste vi samo znali ilmu, imali ilmu ljekin. Ilmu ljekin, znači to taj najniži stepen u bjeđenu. Znači, to smo rekli da je, pokušen, kao prevod neki, jekin znanja. Druga vrsta, rekli smo da je to aynur jekin, to je kao nekakav jekin vidjenja. I, i, I ubjeđenja očima, što mi je rekao da je to istina. Da vidimo svojim očima. To je ovaj drugi stepen, I ako se sjećate ajeta iz sure El Bekare u kojoj Mala Đelešanu ukaže o, o, o Ibrahimu a.s. Rabbi erini kejfe tuhi il mevta kaže Ibrahim a.s. gospodaru moj pokaži mi kako oživljavaš umrli pokaži mi erini daj da vidim Znači, Ibrahim bukvalno traži gospodaru, daj mi da vidim kako oživljavaš, oživljavaš umrliju. Da li to znači da je Ibrahim sumnjao? Kažu učenjaci, ne. Ibrahim je imao ilmu jetin, onaj prvi stepen, kojim se postaje vjernik i kojim se ulazi u džene. Ali je htio o, da okusi ovaj drugi stepen očima da se uvjeri. Za koji čovjek nije zadužen, nećemo biti grešni ako, ako ne, ne duđemo do ovog stepenu. Ali Ibrahim je htio i to očima da vidi, da se uvjeri. Da dostigne i taj stepenj, o oživljavanju, umrli, ajnu je klinat. Znači očima, tako da Ibrahim nije sumnjao u to i zbog toga nije pitao, pokaži mi da vidim da li oživljavaš, nego kako oživljavaš, a pitanje kako, znači da već vjerujemo da postoji, samo je pitanje kako. Znači želi da vidi i zato poslednje Selimuhadisu koje zabilje življava muslim, kaže Ibrahim nije sumnjao i mi smo preči da posumnjamo od Ibrahima. Znači Ibrahim je bio na većem stečenom yakina i vjere i slično da bi posumnjao od nas. Ako mi ne sumnjamo znači da Ibrahim, Ibrahima Ibrahim ale sada nije sumnjao. I Ibrahim uistinu nije sumnjao nego šta, želio je da se poklje na taj drugi stepen yakina, a to je aynul yakin. očima svojim da se uvjeri u tako I Allah da nekad na dunjalu nekim ljudima da se uvjeri očima Da to u istinu postoji. Pa recimo vidjeli ste skoro neki dan, bio onaj mladić što je nakon nekoliko dana izvrđen iz kabora. Zbog e, obdukcije. Pa su se jasno na njemu vidjeli tragovi kaborskog azab. To očima, mi znamo za kaborski azab, vjerujemo, ali očima da na naš pokaže, da vidimo. I to da će sve više biti pred Kijanetski dan od osobina dana koji će biti pred keametski dani da će se pojavljivati stvari, i čuda, koji će Allah želešanun ljude dovesti na stepen aynu lijekina. Znači, očima svojim da se uvjeri u to što se, što se govori i u čemu se nagovještava u ajatima i hadisi. Prima tome, šta smo Razumili ovaj drugi stepen? Ovaj drugi stepen, aynu lijekin. I treći stepen, haku lijekin, To je, ovako može se kao prevesti kao jekim obistinjenja. Da se uistini ono što, što smo čuli i ono što smo vidjeli obistini u našim, našim čulima. Znači da mi to možemo dodirnuti, osjetiti sluhom, vidom ili dodirom. To je treći stepen i kažu učenjaci, to je to se dogoditi nakon ulazka ono učenja. Tek ćemo tada moći uistinu, mi ćemo, na ovom svijetu smo čuli i imamo ovaj prvi stepen ilmu jeku. Pa ćemo na Ahiretu, kad preselimo, doći na drugi stepen, to je ajnuljetnija. A tek kad uđemo ako boga, od, o, od ljudi koji uđu u džene, onda će tek doći do ovog trećeg i posljednjeg stepena Hakkulje, gdje će se u istinu obistiniti sve ono što su učali o džene tu i onome što su. Što su je li ima nejasnućaj o obozi sa stepenima? Koliko imamo stepenijih? Uglasni imamo, slobodni. Imamo tri stepene. Prvi stepen je uh, ilmu liekin, stepen... Drugi, pomožemo ti? Je... Aynu liekin. i treći? Hakun liekin. Znači ilmu liekin. Aynu liekin. I hapun liekin. Koji je uslov za ulazak u džennet? samo prvi stepen. Mi smo zaduženi za prvi stepen. I to je stepen kojem, i, i tu postoje neke gradacije, ali dovoljno da postoji znači taj stepen za ulazak u kuću. I ovdje je primjer za to kako da to možemo svatiti primjerom. Kaže učiteljica navodi primjer čovjeka koji je čuo za neki grad. Neka to bude meka. Čovjek je čuo za Mekku i, i nema, on je mu ni najmanje sumnje da, da Keava i Mekka postoje. Koji je to stepen Jekina? To je prvi stepen. Ilmu Jekin, znači on je saznao, ima Ilmu o tome i on vjeruje u to. I nema u to sumnje nikada. Ali on dođe i krene ka Mekki i već izaviona vidi obrisenje. Kad dolazi s aerodroma, vidi i prve zgrade. Dolazi i vidi građevinu keabe. Koji je to stepenji kina? Drugi, to je vidio očima. Ali kad dođe, kad obiđe tavaf i dodirne ono platu koju keaba pripivljena, dodirne crni kamen, klane, a tu, to je koji stepenji? Tada je čulima mnogo osjetiti to nešto. Jel' sad jasnija slika ti. Uz Allahov Sad se pred nas postavlja pitanje koje možda sadržaj i sržovog predavanja, a to je kako mi da dođemo do Jekina? To je najvažnije. I mi ćemo videti ja sam kasnije ostavio tamo predaje neke hadise u kojima zhabi, među njima je Bula i Bramasud, u predaji koji je Buhari u Som Sa'ilu, kaže Jekin je sav iman. Znači cijeli iman je u Jekinu. Znači, jakim imam to, to je ko srce i tijelo, ne može, se, ne može se razdvojiti. Pa nas interesuje sad kako mi to možemo postići. Kažu naši učenjaci nekoliko sljedećih stvari nam treba. Prvo, moliti Allaha u dovama da nam to podari. Moliti Allaha u dovama da nam to podari. Zar nisu u Allaha blagodati ovog i onog svijeta? Koja je najveća Allahova blagodat? Vjera prema čovjeku. Vjera prema čovjeku. I zašto da ne tražimo vjeru Od Allah, ženče, prema tome moliti Allaha da nam to usadi u srce i da nam to daje da nam to podari. To je prvo. Drugo, da stičemo znanje. Jer jaki je u principu najveći stepen znanja. I sticanjem znanja mi dolazimo do jekina postepenja. Ali kažu učenjaci, veoma važno je da da stičemo znanje koje je u vezi sa dvome. Prvo, u vezi sa Allahom. Njegovim imenima, sluostima, dijelima itd. Znači sve što je u vezi sa Allahom i znanjem u tome dovodi nas do jekije. I drugo, drugo znanje koje nas dovodi do jekije na istinsku je da proučavamo sami sebe i ljude oko nas. Ali u kojem smislu? U smislu da uvidimo svoje manjkavosti, slabosti i manjkavosti i slabosti ljudi oko nas. I onda nas to šta dovodi do Egina. Kao što kaže jedan od od učenjaka tek sam se odmorio od ljudi kada sam spoznao ko su ljudi. Znači tek sam do Rahatloka došao kada sam spoznao ko su ljudi. Oće da kaže, kad je da su ljudi svi potrebni Allah Đališanu, siromašni i tako dalje, da se na njih ne može čovjek osloniti u svojim potrebama, onda se tek odmorio i okrenuo se kome. Allah Đališanu. Treći, što je veoma važno, a to je da se ne izlažemo sumnjama, takozvanim šubhama koje dolaze u vezi sa objeđenjima. Da se ne izlažemo tim i takvim stvarima. Pa da se ne izlažemo mišljenjima da će i džennet i džennet nestati. Postoji li takva mišljenja? Postoji. postoje mišljenja da će džennema nestati. Postoji mišljenja da će i džennet i dženneta nestati. Postoji mišljenja da nema dženneta nikako, nego da će... Ovaj svijet pretvori se u jednu oazu mira, ljepote, ljubavi, svi će ljudi živjeti tako dalje i tako dalje. Te razne naguloze koje nemaju osnove u i poslanicama i učenjima. Zašto da se izlažemo tim sumnjama? Jer mi ne znamo koja od njih će biti ta otrovna strelica koja će otrovati naše srce i naše obiđenje. Prema tome, čuvati se od toga veoma je važno. Četvrto da imamo čvrstu odluku da ćemo to tako uraditi. Vi znate da čovjek često odluči i kaže hoću ovo, hoću ono, ali onda kad treba da uradi nešto i to se najčešće dešava. I ono što je veoma važno znači ta čvrsta odluka da do toga dođemo. Peto, isto tako ništa manje važno, a to da malo manje obraćamo pažnju na tijelesna uživanja, i da se pobrinemo o našoj duše. Kažu naši učenjaci, ogrznost u tjelesnim užicima, makar bili i halal, sprečavaju srce od spoznaja i onoga što je vezano za, za, za duhovno. I mi, ako se posvetimo u cijelosti ili u najvećem dijelu našeg vremena i života tjelesnim užicima i brigamo tijelu, onda u tom slučaju nećemo dostići stepe njivkina. Moramo više brinuti o duši, a tijelu dati njegovu mjeru koja koju zaslušuju. Je to jasno? Ima nas noćeva se? Dobro. I šesto što učenjaci spominjuje je da razmišljamo o ajetima, o Allahovim ajetima, i kuranskim, i u prirodi, i oko nas, i na nebu, i na zemlji, i u našim tijelima i sl i to će nas isto tako dovoditi stepenicu do, po stepenicu do jekina. Je li ima pitanje ove sovi? Je li Peto je, šesto je da razmišljamo o Allahovim ajetima i dokazima i kuranskim i dokazima u prirodi. E sad, Sigurno svako od nas se ponekad upita a na kojim sam to ja Stepenu Jekina? Kako ja to da provjerim? Kako ja to mogu naći? I ja kažem eto, tu sam negdje. Od prilike ba. Kažu naši učenjaci na sljedeći način. Pratite Kaže, pogledaj sebe i svoju teogu. A šta oba? Pokajan. Vidi kakav si sa pokajan. Da li ti, kada uradiš grijeh, osjećaš snažnu potrebu da se pokaješ i suzetinu nauči krivoti, porio bi sam sebe što si uradio taj grijeh? Ili ti je potpuno svejedno? Da li ti, kada uradiš grijeh, stvarno osjećaš toliku odvratnost prema tome što si uradio, da odlučiš u da se više nikad neće šratiti na taj grijeh? Ili ti kad kažeš, astagfirullah, nema to nešto posle, opet ti razmišljaš kako da uradiš što se radi. Kažu, vidi se na teobu. Teoba ti je jedan ispjet. Ako ga položiš, onda pogledaj na drugu stvar. Kaži kad te zadesi neka nesreća, a nema čovjeka da ga ne zadesi neka nesreća. Vi znate ono jedno kazivanje o Zulkar Neynu, znate to kazivanje? Zolkar Neym je bio mudar čovjek i većina učenjaka smatra da je bio samo dobar čovjek, nije bio vjerovijestnik. Iako ima i onih koji kažu da je bio vjerovijestnik, ali nije važno to. Njegova majka je bila veoma tužna zbog njegovih pohoda i starljih izlazaka i što nije kod nje i tako dobro. I onda on je znao da će jednom prilikom desiti se njegova smrt i on odluči, napiše majci i da otvori tek kada, kada joj dođe vijest u njegovoj smrti. Kad je došla vijest o njegove smrti, mati otvori. Papijen kaže, napravi večeru i gozbu kad ti dođi vijest o smrti i reci, pozovi što možeš više ljudi i reci, neka primak mi ne sofri onaj koga ništa ne muči. Pona ima problemu. I kad je bilo, niko se nije primako sofri. I naravno, on na taj način želio da ju ublaži taj musibeti tu nesreću i da joj kaže primjerom da nema čovjeka koga nešto ne žulja, kako to žarbonski kažu, odnosno koga neka nesreća i problem ne muči. I zato kažu naše učenjaci, kad te zadesi nesreća, provjeri se na toj nesreći. Šta ti radiš kad te nesreće zadesi? Da li odna pođeš lupat, derat i čupat kosu, cijepat odjeću, i tako dalje, piti tablete za smirenje ili jednostavno pustiš suzu i kažeš, svi smo Allah i njemu se baćamo i Allahu moj da gradi me za moju nesreću i da podari mi bolje od toga zamijeni mi tu nesreću boljim stranom. Jesi li od ovih ili od onih? E to će zavisiti od tvog ekina i ubiđenja. Ako budeš od prvih tvoj ekin je dobro. Ako budeš od drugih, onda nije ništo u redu koje obviđenje je slabo. Treći, kažu, kad ti dođe teško u životu, u materijalnom smislu, pa ti treba, pogledaj svoje srce kome se okreće. Da li razmišlja o ljudskoj pomoći ili razmišlja o Allahovom Da li razmišljaš da svoju potrebu kažeš ljudima ili razmišljaš da obratiš se Allahom putem doveju za tu poživu. Da li si od prvih i drugih? I na tome možeš ispitati svoje kim i svoje ubiće. I četvrto kaže učenjaci kad ti dođe bogatstvo. I na bogatstvu se nije lahko strpiti. U kojem smislu? U smislu da se čovjek ne uzohom treba to izdržati. Kaže u vidi sebe kad te Allah da obaspejte svojim blagodatima koji ti može uzeti u svakom momentu. Kako se ponašeš? Nije li od onih koji će zahvaliti srcem, jezikom i dijelima i taj mjetak troštio Allaho zadovoljstvo, ili si od onih koji će se uzoholiti i zaboraviti koje je šta je bio dojuče i onda zaboraviti i na omađenu šanima i njegove blagodate i taj mjetak da ga opusti. Provjeriš se, ovo ili ono, to ti je vaga za tvoj, za tvoj jeke. Bilo je još nešto o plodovima, plodovima, a, Ima, od, od, odnosno Jekina. Bilo je nešto govora o ajetima i hadisima koji govore o Jekinu. Bilo je govora i o nekim citatima učenjaka u vezi, u vezi sa tim. Ali to ćete ako bude dobiti u pismu na forumu, pošto kaže da mi je vreme Ostalo nam je još samo da kažemo jedno interesantno kazivanje koji je u vezi sa Jekinom. Poznati je Alim i Mufesir u svoje vrijeme, napisao je knjigu iz tefsira napisao knjigu iz čega tefsira međutim u to vrijeme knjige nije se štampala ovako, nego je moralo mnogo da se plati onima koji su pisali zvali se vrvakuni ili pisare odreš bili su znači, profesionalci, ljudi koji su samo bavili se pisanjem rukopisa i njima odnese šta si napisao oni to napišu, u final stavaju džild, to jest u kožu i to bude knjiga. Ali to je bilo veoma skupo. On nije imao pare za to. I šta uradi? Poznavao je jednog bogatog trzgovca na drugom kraju rijeke. I odluči da ode kod njega i da mu ponudi tu svoju knjigu da bude kao sponsor, odnosno da da novac da se to oštampa dalje i tako. I sjedne on čamac i kad su bile negdje tamo pored kore puta, trebaju da krenu, ugledaju čovjeka kako hovoda. Kaže, ovaj učenjak stani, da povezemo i ovog, pa da tako olakšamo on put. I oni njega povezali tako dalje, i poznaju se oni. Kaže, ja sam tajta. Kaže, ti si onaj alim u fersještu, znate, šite. kaže, jesam. Pa, gdje se zaputio? Kaže, idem to i tom trgovcu, napisao sam tako knjigu, i idem tom i tom trgovcu, ne bi on dao pare za štanku. Kaže njima ovaj čovjek, a dve mi reci kako si u toj svojoj knjizi protumačio, a je iake nabudu, o iake naste. Samo tebe obožavano i samo od tebe pomoć tražio. I ovo malimo, sine, našta je ovaj ciljom? Samo od tebe pomoć tražio. Kaže ono nam što vozi čamac, vrati se nazad. Čovjek se vrati, i će jedne uči, i nastavio raditi svoje poslove, kad nakon nekog vremena, nekoliko dana, neko puca nam vrata. Ko sad? Kad ušao neki nepozna čovjek, ko je, kaže, ja sam poslao me taj i taj bogati trgovac sa onej strane rijeke. Kaže, moj, tako taj gospodin, gospodar, kako su zvali prijatelji koji su bili, kaže, čuo je da se napisao dobro knjigo iz Tofsira, i izrazio je želju da se ona oštanta, ali hoće nekoliko listova za primjer, da vidi šta je. I čo, dadne mu nekoliko, nakon nekoliko dana dolazi ponuda od bogatnog trgovca, koji kaže da mu, da mu se jako dopada to, i da donese cijelu knjigu, i da je izvagaju, i koliko bude teška, platit će mu zlata tu knjigu, da se raši ljudi. Nakon nekoliko dana, To je bilo o jekinu. Ostalo kažem, dobit tako ako Bog da o pisminoj formi, ako nas naš jedno poživi. Sutra ako Bog da ili prekostro kad već imamo sa ostalim dijelima srca, a planirali smo pogovoriti o skrušenosti. Puru kao li hada vas svetu.